Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّمَ بارك على نبينا وقوتنا وحبيبنا وشافعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم به إحسان إلى يوم القيامة Ya ayuhal ladheena amanu Taqullaha haqqa tuqadih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma baad Fa ina astakal hadithi kitabullah Wa akhra hati hati muhammadin Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Wa shharul umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah وكل ضلاله في النار وقال تبارك وتعالى الم ترى ان الله يولد الليل في النهار ويولد النهار بالليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير الايات قوم سمين Jamaah salat Jumat ah, Masjid Pakung Raya yang berbahagia rahimakumullah. Wa'azana Allah wa jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Jalla wa yang sampai dengan siang hari ini masih melimpahkan mengucurkan mengalukrahkan berbagai macam kenikmatan-kenikatannya baik kenikmatan yang sifatnya materi ataupun imateri yang dengan nikmat-nikmat tersebut maka kita masih bisa menjalankan satu di antara kewajiban kita satu di antara beban yang Allah bebankan kepada kita sebagai seorang muslim yaitu menunaikan ibadah Jumat ah. tentu teriring doa Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu SWT berkenan Mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh Dan memberikan kepada kita balasan dengan sebaik-baiknya Kemudian pada kesempatan yang sangat baik ini khotib Berwasiat kepada kita semuanya Marilah senantiasa kita tingkatkan Takwa kita kepada Allahu Allah Dengan Sebenar-benar takwa yaitu berupaya Semaksimal mungkin Untuk menjalankan Perintah-perintahnya Dan kemudian menjauhkan diri kita Dari larangan-larangannya Karena hanya dengan inilah Seseorang akan mendapatkan Kemuliaan Di sisi Allah SWT Dia memiliki amah kelak kau muslimin yang berbahagia Sebagai seorang muslim Maka kita diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa Menjaga konsistensi kita Di dalam beribadah Ya sebagaimana di dalam Ayat Yang telah kita bacakan di muka tadi Sebagai peringatan untuk kita semuanya Wahai Sekalian orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Kecuali dalam keadaan pasrah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Agar kita senantiasa istiqamah Sebagaimana firman Allah yang lain Hendaklah kalian istiqamah Sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kalian Pastakim kama umirtah Kau muslimin yang berbahagia Rahimahkumullah Hendaklah sebagai seorang muslim kita memiliki Amal ibadah yang konsisten Nah kalau kemudian sebagaimana di dalam ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kepada kita Di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadat Yang telah memasukkan malam kepada waktu siang Dan siang kepada waktu malam dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah menundukkan untuk kalian Untuk kita semuanya Matahari dan rembulan Yang mana kedua makhluk yang sangat besar ini akan berjalan Di garis edarnya sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan bergantinya siang dan malam yang ini kemudian akan memunculkan pergantian hari. Pergantian hari akan memunculkan pergantian pekan. Pergantian pekan akan memunculkan pergantian bulan. Demikian pula pergantian bulan ini pun akan memunculkan pergantian tahun. Dan demikianlah seterusnya hingga Allah Subhanahu wa taala akan menutup kehidupan di dunia ini dengan datangnya Yawmul Qiyamah Nah diantara Perputaran hari Pekan Bulan Dan juga tahun Maka di sana ada momentum-momentum Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tawarkan kepada kita Agar kita meningkatkan Kualitas dan kuantitas Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hari kita kenal ada beberapa waktu yang mustajab bagi kita untuk mengadu kepada Allah Jalla wa Ala seperti di sepertiga malam yang terakhir. Di setiap pekan kita pun dimotivasi untuk meningkatkan ibadahnya di hari Jumat. Kemudian di setiap bulannya pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga ingat dan meningkatkan ibadah kita dengan melakukan puasa minimalnya adalah al-Ayyamul Bidh. Di setiap tahun pun di sana ada momentum-momentum yang luar biasa Seperti Yawm Arafah Seperti uh, bulan Ramadhan ya, Seperti sep, uh, sembilan hari yang awal di bulan Zulhijjah dan yang lainnya Yang ini semuanya adalah Allah SWT ta tawarkan kepada kita Agar kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT Dan seandainya kemudian kita pun selepas momentum-momentum yang Allah berikan kepada kita Maka ibadah kita minimalnya kembali kepada keistikamahan kita Kembali kepada uh, konsistensi kita di dalam beribadah kepada Allah SWT Jadi jangan kemudian selepas momentum yang Allah SWT berikan kepada kita Kemudian kita berhenti di dalam beribadah kepada Allah SWT Satu di antara contohnya Allah SWT berfirman di dalam uh, surat Al-Hajj Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun liman nabih wa in asabathu fitnatun ingqalaba 'alawati khsarad dunyaw wal akhirah dhalika huwal khusranul Di antara sebagian manusia mereka ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dirinya mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia mungkin materi Mungkin perasaan, mungkin jabatan dan yang lainnya. Namun tatkala ini lepas dari dirinya dan kemudian Allah Subhanahu Wataala uji dengan berbagai macam ujian, fitnah, musibah dan yang lainnya maka dirinya berhenti beribadah. Dia kembali menjadi kufur. Ini maksimalnya menjadi kufur. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Padahal orang yang rugi dunia dan akhirat mereka lah orang-orang yang betul-betul mengalami kebangkrutan, kerugian yang sangat-sangat nyata. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Suatu ketika Abdullah bin Amr, Beliau memohon kepada Pakinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kulli kaulan bil islami la asalu anhu ghairoka ahadan ya allah sampaikanlah pesan kepada diriku satu ungkapan yang setelah engkau berikan jawaban kepada diriku maka aku tidak akan pernah menanyakannya lagi kepada seorang pun selain dirimu maka kemudian baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kul Amen tu bila semesta katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian konsistenlah istiqomahlah yang perlu kita ingatkan bahwa makna iman tak kala tampil sendirian sebagaimana di dalam hadis ini maka iman memiliki makna Islam. Iman bukan hanya memiliki makna yang perkonotasi kepada hal-hal yang sifatnya batin, tersembunyi keyakinan. Namun iman juga memiliki sekaligus makna Islam. Artinya bahasanya kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki keyakinan yang kokoh Memiliki Tauhid Memiliki keimanan Dalam konteks Yang berkaitan dengan masalah hati kita Namun tidaklah kita juga kemudian Melakukan berbagai macam amalan-amalan Islam Dan setelah itu Semastakim Konsistenlah Inilah perintah baginda Rasulullah SAW Yang sebelumnya juga Allah SWT Memerintahkan kepada kita semuanya Agar senantiasa kita istiqamah Dan yang namanya istiqamah adalah Berjalan Di atas jalan yang lurus Maka tidak tepat dan tidak benar Orang yang senantiasa melakukan Kemaksiatan, kejahatan Dan kemudian dia mengatakan saya akan istiqamah Di dalam kejahatan Aku luka lihada Astaghfirullahaladzim Walisailu muslimina wal muslimat Astaghfiruhu Innahu huwal ghafur raheem Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah Walau pula, walau kuasa, ilah bila. Wajahu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ala Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ta tamutunna illa wa antum muslimun Suma qala tabarika wa ta'ala Inna alladhina qalu Rabbuna allahu suma istakamu Tatanazzalu alayhimul malayikatu An la takhafu wa la tahzanu Wa abishiru bil tanati Lati kuntum tu'adun Nahnu awliyaukum Pil hayati dunya wa pil Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulamin min ghafurir rahim Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami adalah Allah sesembahan kami adalah Allah kemudian dirinya istiqamah senantiasa menjalankan peribadatan kepada Allah konsisten di dalam beribadah kepada Allah dan terkadang dirinya bahkan meningkatkan Dalam momentum-momentum tertentu peribadatannya kepada Allah Maka akan turun kepada mereka Para malaikat Dan kemudian para malaikat ini akan mengatakan Kepada orang-orang yang istiqamah Hendaklah kalian tidak bersedih hati Dengan apa yang telah kalian tinggalkan Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka Dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbuat istiqamah tadi Dan kemudian Allah menyatakan Kamilah yang menjadi pelindung-pelindung mereka Di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Dan bagi mereka Apa yang mereka inginkan Dan mereka pun akan mendapatkan siap apa yang mereka pinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu catatan yang sangat penting bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah Selain diri akan mendapatkan Balasan-balasan yang luar biasa Di akhirat nanti Di surga Allah SWT Yang Allah akan memberikan setiap apa Yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka Apa yang dipinta oleh mereka Maka Bahasanya Allah SWT akan, Yang akan menjadi pelindung Bagi orang-orang yang senantiasa berlaku istiqamah Kau muslimin yang berbahagia Rahimakumullah, Maka marilah Senantiasa kita semuanya senantiasa Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sepanjang waktu Bukan hanya pada momen-momen tertentu Momen tertentu itu Allah berikan kepada kita Untuk berikan ziyadah Memberikan tambahan-tambahan balasan Yang luar biasa Namun bukan berarti Ketika berakhirnya momentum kita berhenti beribadah Namun minimalnya kita kemudian Kalaupun turun-turun kembali kepada Uh, kebiasaan yang telah kita lakukan Di sepanjang waktunya Dengan demikian Seandainya Allah Satu saat mencabut nyawa kita Maka kita pun akan senantiasa di dalam keadaan istiqamah Dalam keadaan uh, Tetap beribadah kepada Allah Dan mudah-mudahan itulah yang menjadi tanda Husnul khatimah bagi kita semuanya Inna allaha Wa malikkatah yusalluna ala nabi ya ladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qareebun Mujibud Da'wat fa ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana Bagaikan hari itu, na wahab la, na miladung karahmatan. Inna ka antall wahhab, Allah naudalam na ang fusana, wa ilm taqfir la, na watarhamna la na kunannam na la khasirin. Allahumma la tadakna na damban ilah qarta, wallahamman ilah farta, walladainan ilah qudaita, wallamariban ilah shafaita, wallahajat min hawaite dunia walakhirah al rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ishmat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil ja hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil ja mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Waqina ada bennaro. Subhana Rabbika Rabbi al-Azzad, amasyfoon. Wassalamu ala al-Mursalin, walhamdulillahi Rabbi al-Amin. Ibada Allah. Inna Allah yaumurul Atil wal-Aisyan. Waaita idul Kurba wa yanhani l-Fashshay wal-Munkaril Bayi. Yaiydukum laalakum